God kväll mina herrar Och kul att ni ska försöka er på mig i Denna tävling ikväll Jag kanske inte är en spelare som ni ägnar så mycket tankar åt Längre i Sverige Men i USA, där är jag i alla fall aktuell That's it <laughs> Tack, tack man får ju ta en Det var Jörg Lundqvist Han <laughs> måste ta en paus Jag måste ja. få ta en konstpaus Absolut, jag behöver göra det i sambandet man, man kan ju få liksom, tänka, tänka in det där som jag sa. Ja, jättebra. Mm. Ja. Jag föddes på 60-talet, så min karriär är såklart över. Det specifika året jag föddes, ja, då startades försäljningen av P-piller i Sverige. Dessutom föddes mm. Ford Mustang och Sandra Bullock samma år. Vi kan väl börja med att säga att jag avslutade min karriär i Orange County Blue Star i Kalifornien. Där gjorde jag åtta matcher och fem mål. Men ni undrar såklart vad jag har för koppling till Premier League. För det har jag. Innan jag åkte till Cali så gjorde jag 15 matcher i ett Londonlag. Och där nio mål. Och då var jag 34 år och utlånad från Sampdoria. Jag har senare sallat om till coach. Och 2008-2009 så var jag Bayern München's huvudtränare. Där stannar vi. Jörgen Jürgen. Alltså, jag vet inte om det är rätt men jag Varsågod. 10. Som... Jag kör alltid på 10. Alltså, du. Du, du, du, du tränar du, i Bayern München du. du. kör inte alltid på 10. Nej men ofta. Dennis. Ja. Du tränar i Bayern ja. München 2008 2009. Ja, varsågod. jag har jag har skrivit nu. Ja, härligt. För åtta poäng. Jag refereras ibland som bagarens son eftersom min familj har ett eget bageri. 1989 ville inte ha mina tjänster Vi hade Senga i mål Och Bergomi som städade där bak Det gjorde att jag kunde fokusera på det offensiva Och jag vann skytteliggande det året Ja. Okej. Okay. Det är ja. vad ni får på ta. Var det en gissning Per? Eller? Nej jag bara <laughs> Det lät som att det en gissning aha. Så är det 15 matcher i en Londonklubb är du nöjd med ditt äh, svar efter den åttan? Jag tror jag, ja, alltså jag, hade inte, jag. blev inte klokare så jag är nöjd med att svara ja. på tio. Ja, bra tänkt. Mm. Sex poäng. Jag spelade bara för en engelsk klubb och första gången var den 94-95. Och då spelade jag samtidigt där som Soul Camel. Inom landslag har jag varit väldigt framgångsrik. Och jag har spelat för två olika länder. Ja, typ i alla fall. Ja, yeah. andu. Ja, jag tror jag har rätt alltså. Ja, därför blir jag Jag börjar på att när hon så blev jag bara mindre och mindre Och så gissar du på det Jag tyckte det här jag borde ha gissat på det där Jag har ingen aning Vänta nu Jag spröter två och jag fattar ingenting Kör, skit, jag skit i Kör Det är nu du ska skriva, Andy <laughs> Shit <laughs> Okej, <Okay, laughs> förlåt Hej Jag glömde bort namnet när jag väl kom på er. Ja, det var för att Per babblar så mycket Ja Inom landslag var jag väldigt framgångsrik. Jag spelade för två olika länder. Typ i alla fall. Det ena var Västtyskland där jag gjorde 9 mål på 28 matcher. För fyra poäng för dig då, Svensson. Du ser ja. fortfarande lite förvirrad ut. Jag är numera landslagscoach i USA och hade väl användning för engelskan som jag nog förbättrade när jag var på White Hart Lane. Ja, per. Jag har ju skrivit det här på en Får jag, på, på, jag läsa på, klart, eller? Mm. Mm. Mm. Jag får läsa det för sent. Det blev dock bara två år, fast vid två olika tillfällen. Man kommer nog mest ihåg mig för mina målgester. Utöver det så var jag väldigt anklagad för att filma mycket. Och på den tiden så var vi ju väldigt få som gjorde det. Numera så hade nog ingen lagt märke till det i För två poäng. Jag antar nu, mina vänner, att jag bjöd på en av de enklaste vem där någonsin. Men det kan väl få vara lite som kompensation till sportchefens omgångar. Jag har 108 landskamper för mitt Tyskland och jag har gjort hela 47 mål. Jag bildade ett fruktat anfallspar med Rudi Föller och det kommer vi nog sent att glömma. Vem är jag på 10 på dig, Jürgen? Jürgen Klinsmann. Ja, ja jag visste inte att jag skulle svara, va? Jürgen! <laughs> det var, alltså, jag tog den på Londonklubben, ett 15, men 15 matcher gjorde mig lite så där, Men han var skadad en del också för mig. Det här var de här 15 matcherna det var när Han kom tillbaka, han var utlånad mm. den andra gången Han uh -huh. var ju där mellan 94-95 Som han var riktigt bra okay. och det, var då, det är faktiskt då senast Som Tottenham slutade bättre än Arsenal mm. Så då var han där men jag hatar, för det här skiljer jag på Jörgen För att du säger sådär, jag bara, ja men det är klart det är Klinsman Skriv upp det på åtta, sen bör du säga nej men det kan inte vara är för lätt, Klinsman i USA, det är för lätt Du har ju sagt, det är klart, det kan inte vara han Det är klart det är Klinsman, varför skulle det vara någon annan? Körnberg, har du någon Klinsman? Nerskriven? Jag har också Klinsman ja. Snyggt, vad fick ni då? Sex Jag bara, jag har en tio på <laughs> Jörgen, Jörgen ligger Kommer. otroligt långt efter va? Nej, Så då nej. måste jag göra kom hem ut. 3, 0, 0, Nej, är och ut. jag gör som totten när man sätter på kuppen. Jag lägger ner serie spelet till huset i år.